a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gúnyjal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk, nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi dívott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra egy kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este, mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társadalgásból, mintha puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanulság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges. Nősülni. Kultúra. Civilizáció. Képzelődés. Megadtuk magunkat, és Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében. Galícia. Tél. Rettenetes hideg. Étszaka. A főhadnagy miután bejárja a lövészárkokat, halára csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló személyját. Egy perc és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél, bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt. 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő alszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényi esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Idenéz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csövet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál, maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani. Azért zártam el a csőbe. De a cső Lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, Azonnal kelts fel. A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhad nagy aludt. A legény vacogva félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyett lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőméről lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetnek ezt az urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen? Hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főad nagy hazudott. Én tudni tőle hallottam, a saját szájából.